előző részt otthagytuk abba, hogy Józsi megkapta álmai feladatát, és a kis Pest lehetett. A rövidre sikerült kaland után is maradt a pályán, és jó pár ellenfél edzőjeként keserítette meg az életünket. Innen veszük most fel a fonalat. Kispest jegyzőként nem igazán jött össze neked az a pár meccs, viszont a Kispest ellen stabilan összejöttek mindig a meccsek. Azt hiszem, ha jól emlékszem, ötödjére sikerült téged legyőzni úgy, hogy a Kispest ellen meccs az, az aktuális csapatoddal. Ez hogy? hogy? Ez véletlen? Vagy uh, hogy annyira követted mindig a csapatot, hogy ellenünk könnyebb volt készülni? Természetesen figyeltem a honvédót. és amikor 2023 nyarán, hiszem, akkor esett ki a csapat, akkor bevallom nagyon őszintén, mert most ez a műsor szerintem alkalmas arra, hogy az ember kitárulkozzani. Én nagyon-nagyon reménykedtem abba, hogy hát ha megkeresnek a honvédezetője arra, hogy... mert akkor én úgy éreztem, hogy egy, én akkor pont voltam egy nagyon sikeres fél éven túl a Kazinc Barcikában, a 18. volt a csapat, a 20 csapatos MB2-ből, amikor én oda kerültem, és azt mondta tulaj, hogy hú, ha már osztályzót játszunk, az is nagyon jó, és simán bemaradtunk és akkor engem fűztek, hogy maradjak, de mivel, hogy akkor esetleg Honvéd, én bíztam abban, hogy, hogy a Honvédnál most egy olyan edző kell, aki ismeri a mezőnyt, aki ismeri az MB2-es mezőnyt, mert a Honvéd rég volt MB2-ben, és ez, ez, ez, ez, ez most egyébként ezért jó, mert a Tomi ismerte a MB2-es mezőnyt, és azt szerint rakta össze a keretet, illetve azt szerint találta ki a játékot, és gondolom, majd erről is fogunk beszélni, ami ebben az osztályban, profil szempontjából játékos, profil egyébként taktikai szempontból szükséges. És ebben nekem azért volt tapasztatom, mert 19-ben a szolnokkal velem jutott fel a szolnoki máv 3 ba 19-ben feljutottunk MB, bocsánat, 2-be, első évben bemaradtunk, a következő évben tulajdonképpen mindig úgy mondom, hogy a templom meg erre szolnokkal, mert azért pénzünk nagyon kevés volt, 9 ek lettünk, ott szétszették a csapatot, és én akkor én már láttam, hogy hogy ez nem vezet sehova. Láttam, hogy a pénz is fogyóban. Úgyhogy hát, most megye egy, és akkor, és akkor én lemondtam, szokásom az híven, nem mintha egy ilyen lemondóedző lennék, de én mindig azt láttam, hogy ha, ha nincs bennem olyan, olyan motiváció, amit, amit látom, hogy hova lehet elérni, akkor, akkor, az, akkor nincs értelme csinálni, és most megy egybe vannak. Tehát volt némi tapasztalatom, és, és utána jött ez a kazincbarcikai barcikai fél év, és igen, akkor én titkon bíztam abba, hogy én kellek, de nem. Szóval ilyen zuhanyíradóból még hallottam is, de aztán nem jutottunk el sem eddig. És hát ugye természetesen akkor jött egy őszi barcika, bocsát, Honvéd kazinzbarcika barcika meccs, ahol egynúra tudtunk nyerni a Bozsikba, utána tavasszal barcika Honvédnál szintén egynúra tudtunk nyerni Barcikán, akkor történt meg az, amit az előbb mondtam, hogy mind a minden Honvéd szurkolók kiszólítottak, és akkor ki is mentem hozzájuk, és abban a pillanatban a barcikai szurkolók is elkezdték a nevem kiben, oda is kimentem természetesen. Pinte rúgta a győztes gólt. Pinte gól, a győztes gólt, igen. Tehát ez a, része, ez a része, azt kell, hogy mondjam, hogy jól sikerült. Az első az még a Nyíregyháza edzőjeként volt, az, egy, az régebben volt, ott húztam egy merészet, hogy a bajzátot kiöltem, és akkor még a Lázár Bence szegény, akkor még ő nyugodjon békébe, ő és ő volt a csatta, és ő helyére jött be a bajzát, és legalább nem a Mártó rúgta azon a meccsen kivételesen. A tibi mindig ki van akadva, hogy a, most ugye a másik pályázó a Kispesten, a Márton, Márton Pistis, Pisti, aki, Jaj, Tibi mindig ki van rá akadva, hogy mennyi volt rúgott nekünk egy időben. Mm -hmm. góljátok, és a most a Kispesten rúgta. És akkor így alakult. A következő évben a bvs vel uh, sikerült egy óra nyernünk a Bozsikba aztán nyilván tavasszal már a Tomi vezetésével ö, ott a Honvéd nyert, ha jól emlékszem, kettő egyre, vagy három egyre, nem tudom, kettő egyre hát egy a Szőnyi úton a múlt hét, a tavaly. És hát most az Ajkával voltam a Bozsikban egy nagyon jó meccsen, sajnos a 86. perze. De azért nem mondom, hogy sajnos, mert, mert ö, én akkor le is nyilatkoztam többször, hogy amikor így a Honvéddal meccsel egy profi edző, és mivel, hogy nyilván nem a honvédban vagyok, így nekem az a feladatom, hogy a, az aktuális csapatot készítsen fel a a legjobban. Én akkor azt lenyilatkoztam, hogy ilyenkor mindig, amikor sikerrel veszem a, a, ezt az akadályt, e, akkor az egyik szemem sír, a másik meg büszke. Tehát a sír természetesen azért, mert a, az előbb említett emocionális érzéseim miatt azért nem, nem mindig jó. De a másik oldal meg, hogy egy honvédet legyőzni egy akármilyen szinten, azért egy büszkeségre váltott ki bennem. Most ez most az utolsó két meccsen ez megváltozott. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy igen, hogy jól sikerültek a honvéd elleni meccseim, de valószínű azért, mert, mert talán jobban ismertem a, a kicsit a közeget, a csapatot, mint mondjuk, mondjuk a Szentlőrincet. És ugye te még a közelmúltban is egy MB2-es csapatnál voltál edző, tehát elég jól ismered ezt a ligát, a Barcika, a BVSC, Ajka, tehát hogy liga több csapatánál is voltál az elmúlt időszakban edző. Mi kellhet ahhoz, hogy valaki feljusson az MB2-ből? Leginkább, ahogy az előbb említettem már, alkalmazkodni kell ahhoz a követelményekhez, mint a mondjuk az mb 2 jellemző. Tavaly a Kisvárda példája volt talán a legjobb, az első nyolc fordulóban azt hiszem, hogy nyolcadikok voltak, vagy nem tudom, hányadikok. Pedig meg volt pénzparipa posztó külföldiek, mert ugye ők bevállalták azt is, hogy a külföldiek maradjanak, mint ahogy a Győr előtte. És utána a Réves Attila pont a BVSC-nél játszottak nálunk, amikor ezt elismerte, hogy hát rájött, hogy hát most ezt teljesen más struktúra mentén kell elindulni. Tehát a, a másodosztályban nem feltétlenül ö, focizni kell már bocsánat, hogy így mondom, nem build nem penetréteket, és nem score tehát ugye van a három fázisa a labdabirtoklásnak, illetve a négy fázisnak különböző fázisai túltöltések, stb. stb. labdaközpontúság. Ez inkább a játsza, hanem inkább, és akkor váltotta a Kisvárda egy borzasztó fizikális játékra és a pontrugásokra. A Kisvárda tavaly a góljainak szerintem, de nincs konkrét statisztikám, a 60-70 át hanem több pontrugásokból szerezte. Ellenünk a BVSt ellen 5 öt rúgott. Összesen 5 gólt rugott, de itt vezettünk kettőn újra lent Barcikán, B -B -B nem, nem B -B kötődök, Kisvárdán, és három pontrugást és szó szerint elhangzott a kollega szájából, hogy hozda, nem mondom a neveket, mert más esélyünk nincs a pontrugás, Be is húzták, tehát ez is egy edzői stratégia lehet, mint hogy az előbb már említettünk, hogy nagyon nagy hangsúly fektetnek ma már nemzetközi szinten, és ez most látható a honvédnál is. Tehát, hogy fizikálisabb kell legyél, sok párharcot kell nyerjél, és én azt látom, hogy ebben a honvéd most ebben az évben nagyot lépett előre, és nem vagyok benne biztos, és remélem nem sértődik meg senki, hogy a legjobb, legjobb játékosállomány a bíró csapat, viszont a legracionálisabb és a legcéra játékot játszák, Hangsúlyoz, hangsúlyozva a pontrugások fontosságát, ugye rengeteg variációjuk van, rengeteg pontrugásborúknak gólt, ugyanis egy ilyen bajnokságban, ahol nüanszokon múlnak ö, fordulópontok, és a fordulópontokon múlnak pontok, elképzelhetetlen az, hogy meccseket menetét ne befolyásolja mondja egy pontrugásból kapott gól, vagy egy rúgott gól. És, és, a, és a, nehogy félrejess, tehát nem a nem a pontrugásokra, nem csak a pontrugásokkal jók a honvédosok ma, hanem szerintem a leg, legracionálsabb futballt játszva azokat az erényeket csillogtatnak, ami ami ebben az osztályban, tehát egy magas high-pressing, sprintelő, nagysebességű csatárok, akik nyomást gyakorolnak, a tengelyben magas fizikálisan erős játékosok, Baki, Pekár, Csontos, Szabó Alex, tehát a, a, az előre felrugott labdák, az mind a honvédé, és most nem feltétlenül itt az utolsó két-három esőt beszélek, hanem a bajnokság egészéről. Tehát én szerintem ö, az kell a, a, a feljutáshoz, hogy egy csapat, hogy ehhez tudjon alkalmazkodni. Most nyilván a vasas az egy másik téma. A vasasnak szerintem kimagaslóan jó játékos állománya van, de ennek ellenére az elmúlt években nem sikerült följutni, most talán közelebb van hozzá. De, de ha a kecskemétet nézzük, ha a nézzük, itt szerintem a negyedik csapattól lefelé bárki bárkit meg tud verni, illetve nagyon-nagyon egyformák a csapatok. És akik ebben jobban bele tudnak állni, azok tudnak sikeres lenni, és a Honvéd ebben lépett nagyot szerintem ebben az évben, hogy ez a már tavaly tavasszal is, hogy egy nagyon racionális játékra tért át, céltudatosan, tervszerűen, és ez nyilván a szakmai stáb Tomi, illetve a szakmai stábot is dicséri, meg hát nyilván a vezetőket is, hogy ehhez azért hozzá tudták rendelni azokat a játékosokat, akik erre, erre, erre alkalmasak. Ugye nagyon sok szurkoló húzza a száját, hogy ilyen, ilyen nevezük kisebb csapatok ellen, ilyen épp hogy egy núra, vagy kettő nullra, nagyon nyögvennyelősen nyer a csapat. Egyébként megérzem, folyamatosan annyira a csapat. Tehát, hogy a győzelem az megvan, csak a, a játékminőség miatt, esetleg amiatt, hogy később esik a gól, épp hogy megvan az a gól, hogy emiatt kicsit így húzzák a szájukat az emberek, hogy ez, ez egy normális ö, fázisa jelenleg ennek a, ennek a folyamatnak, hogy, ö, hogy most egy kicsit nehezebben mennek a mérkőzések. Énként nem érezni ezeken a mérkőzéseken azt, hogy veszíthetne a csapat, de azt is, azt is nehéz, hogy hogyan fog nyerni. Azt nehéz látni. Figyelj, nagyon jó kérdés gondolj bele, ma már a Honvéd az a első helyzet csapat, mindenki a akar akarja berúgni az ajtót. Már bocsánat, hogy így mondom, mert ha a Honvédot megvered, vagy a Vasast, mint ahogy hál' Istennek az ősz végén nekem is volt ebben részem, többször is már, akár Barcika edzőként, akár Szolnok edzőként, akár Ajka edzőként, arra felkapja figyelmét a, az egész országnak a futball, futball iránt érdeklődő nézősereg, ha csak a, bocsánat, nem akarok senkit megbántani, a Szentlőrincet vered meg, az, az, az nem annyira. Most ebből kifolyólag azért a Honvéddel mindenki készül. A Honvédnak egy kezdeményező játékot kell játszania, ami nem feltétlenül az előbb említettek miatt a nemzetközi trendben is azt látom, hogy aki állandóan építkezik, építkezik, tehát ma már az átmenetekre, Liverpool mennyire a racionális játékot játszott, akár a Galat az ellen, stb. Tehát, hogy a, a az átmenetekre helyezik a nagyobb hangsúlyt, és természetesen egy honvéd ellen ezt könnyebben meg lehet csinálni, hogy az, az átmenetekre, kontrákra helyezem a hangsúlyt. A honvéd az ősszel azért volt szerintem sokkal idézőjelben sikeresebb, már nem, most is sikeres, mert azért, azért a győzelmek határoznak meg mindent, de látványosabb inkább azt mondom, mert tudta ezt csinálni, hogy az átmenetekben erős volt. Tehát olyan, a labdaszerzés pillanatában olyan sprintbe közlekedett az egész csapat, és voltak területek, amit, amit ki lehetett használni pintét, ki lehetett használni a, a gyorsaságokat, de sokat mondhatnám, a, a, a csapatnak a nagy része, ez egy nagy intenzitás mellett futbolozik MB2-ben. Most a tavasz folyamán ugye természetesen ugye mindenki húzódik ellenük, nem egy high pressinget csinál, emiatt építkezni kell. Az nem az ő profiuk, nekem ez az érzésem, tehát ő, ők inkább használód egy ilyen 3-4-3-as rendszerben, van, amikor el bontanak, van, amikor hárommal, a csontos bal nagyon jó, és a szabó Alexi jobb lába nagyon jó, és a belül területeket próbálták nagy intenzitással támadni. Most ezt nyilván, ahol visszahúzódnak ellenük, ott nem nagyon lesznek ilyen nagy területek, ahova ezeket bele lehet rúgni a labdága. Itt jön a lényeg az, hogy ha nyögve nyelősen is, de egy-egy pont rugással meg tudják nyerni a meccseket, és szerintem ez a legfontosabb, hogy, hogy azokat a pontokat gyűjtsék, ami, ami, ami elengedhetetlen a visszajutáshoz. És szerintem ez most már én nem akarom elkívánni, ez megvan. Innentől kezdve nem tanácsot szeretnék adni, innentől kezdve már szerintem az ősz, őszre kellene készülni. Szerinted ez a, ez a csapat jelenleg egy NB1-es szintű csapat? Vagy még, nincs, vagy még nincs arra kész? Nincs. Uh -huh. Mert annyira különbözik a két liga e, egymástól. Igen. igen. Uh -huh. Annak ellenére mondom ezt, hogy a, a, a másodosztály, mondom 19 óta vagyok itt, Kisebb megszakításokkal, és hál' Istennek, azt kell, hogy mondjam, remélem nem tűnik nagyképűenek. Azért az előbb említett Solnoki évek, az előbb említett Barcikai, hogy a következő évben egy stabil kilencedik helyen adtam át a csapatot. Azért, mert eljöttem, mert a bvsz hívott, és haza tudtam jönni. A BVSZ-t utolsó fordulóban maradt bent, és csináltunk egy olyan évet, hogy kilencedikek lettünk, és másodikok a fiatal percekbe úgy, hogy nem volt mögöttünk akadémiai háttér. Én ezeket mind, hogy mondjam, sikerként éltem meg, aztán nyilván lejárt a szerződésem, a Bista úgy döntöttek, hogy nem. Tehát én ezeket nem úgy élem meg, hogy kudarcként, ezek, én ezek, ezek, ezek szerintem eredmények voltak. És az orrom előtt hús csapatból 16 csapatos az MB2. Nagyobb kihívásokkal, nagyobb követelményrendszerrel a játékosok irányába, de az irányunkba is, edzők irányába is. Nekünk, nekünk, amit már az előbb említettem, sokkal jobban kell alkalmazkodnunk nehez, még akkor is, hogyha nincs stábom, mert például Ajkán nem nagyon volt stáb, mert nem volt videóelemző, nem volt adó, nem volt ö, edzőm, tehát ezek mind, mind nekem kellett csinálnom, de én szívesen csinálom, mert, mert ha csinálod, akkor tanulsz is. Szerencsés voltam, mert Szolnokon együtt dolgoztam a Szigeti Gyurikával, aki a ma a Suth a a kez a válogatottnál erőlétjegyző, őtőle sokat tanultam. Sokat is vitatkoztunk, mert ő egy évezős fiú volt, tehát nem a futballból jött, de nagyon-nagyon sokat tanultam tőle. Nagyon sokat tanultam a Simon Laci-tól aki most a Márkónak az egyik videóelemzője, Márko Rosszinak. Nagyon sokat tanultam tőle, és köszönöm is, tehát ez is egy szerencsés része volt az életemnek. De visszatérve a bajnokságra, tehát hogy nekünk is nagy, az irányunkban is nagy, a játékosoknak is gondoljál, két fiatalnak a pályán kell lenni. Ez a kupában azért érdekes, mert és ezért nagy dolognak tartom a honvédnek a kupa szereplését is, mert azért gondoljunk bele, az 1 ben játszhat külföldi, játszhat, nem kell ennyi fiatalnak játszani, ugyan van valami szabály, de azért az annyira nem szigorú. Az MB 2-ben 2006-osnak a pályán kell lenni, nem játszhat külföldi, és eleve a kereteket úgy alakított ki. Tehát amikor jön szembe veled egy kupa, lásd majd most a Honvédnak, ugye jön egy Zete. zete, ahol meg tele van külföldivel. Tehát hol, a, hol az egyenlőség elve, ez azért, ez azért érdekes. Gondoljunk bele, tehát nagyon, nagyon edzőknek is, klubvezetőknek is, ez egy nagy kihívás, bár most hallom, hogy valamit könnyíteni akarnak az ebbe a fiatal szabályba, Ezért lenne jó már ezt tudni, hogy mik ezek a könnyítéseknek, gondoljunk bele, hogy, hogy fog tudni mondjuk már most elkezdeni szervezni a, a nyártól lévő játékos keretet, klubfelépítést egy mondjuk egy feljutásra aspiráló csapat, ha nem tudja még azt, hogy bocsán, milyen fiatal ér vonatkozik az mb 1 re NB2-re. Tehát visszatérve az mb 1 ez egy kicsit más, 12 csapatos, amellett, hogy erősödött az mb 2 is, de más profilú játékosok kellenek. Én most azt látom, hogy ami erre elég volt, és ez több-több példa is mutatja a feljutóan csapatoknál, ami most erre elég volt a sima feljutása, az azért az mb 1 ben még nem biztos, hogy elég. Én visszatérnék még egyszer a nagy bedobásokra, az mm -hmm. megvan, hogy van egy hajítógép Kispesten is. amit kiderült meglepődve tapasztaltuk, hogy Kántor Kevinnek óriási bedobásai vannak, aki egyébként a középcsatárja a, a csapatnak. Tehát magának kéne bedobni. Magának kéne, hihet. igen, ugye ez az önrózsát, ez tiltja <hállt> <te> a szabályzat. Végen <hállt> volt én, hogy dob be vagy rúg be a szögletet és érj oda és szélső a mészen, voltak ilyen guruló labdában nem fejelünk, tehát voltak ilyen edzői szlogenek. Nem csak hogy tényleg megjelent újra, és most már ugye mostában vettük észre, hogy látványosan megjelent a Tamásnál is ilyen taktikai húzásként, hogy akkor a középcsatár megy ki, és akkor jön a bedo nagy bedobás. Hogy hát ebben a helyzetben biztos, hogy nem az a lényeg, hogy közép középcsatár, hanem hogy kidob nagyot. Igen. Ha ez a kapus lenne, mondjuk az nem biztos, hogy fölmenne, de, de még az is elképzelhető, hogy 94 percben nagyon nagy dobásra fölmenne a kapus is. De itt, itt igen, mert, mert amit az előbb elmondtam, hogy, hogy egy nyögvenyelős mérkőzésen, mert ez egy teljesen természetes játékosként is megéltük, hát amikor a Bajnoki címé mentünk, a leges, legfontosabb volt egy, nem megbántva senkit egy tatabányi haladás elleni hazai nyögvenyelős három pont, mint az, hogy a még tudom én, a videóton játszottunk egy három 0 -t. Tehát, hogy, hogy ezek a idézőjelben kötelező győzelmek a legfontosabbak, és ez, ez nyomás alatt van a csapat. És itt, itt, itt egy a pontrugásnak, a nagy bedobásnak nagyon nagy jelentősége lett. Ezért nem véletlen, hogy szerintem a Tomi is gondolom ezekre is appellál egy kicsit, mert ez alatt is nyomást tudsz gyakorolni az ellenfélre. Ú, basszus már, bocsánat. Megint egy nagy dobás. Hova pattan a labda? Lepattanad. Megint ott vannak előttünk. Gondolod, amikor egymás után három szögletet rúg az ellenfél, vagy a csapat, akkor, akkor már a speaker, mindenki, hogy hú, micsoda nyomás van. Ugyanez a bedobás. Egyik oldalról bedobás, másik oldalról bedobás. Ott vagyunk a tizatason belül. Tehát az egy, az egy pszichés nyomás az ellenfélre. Még egy, még egy kérdésem lenne, az MB2-vel kapcsolatban, ugye tavaly előtt a, akkor jutott fel az Etó. ugye, aztán uh, tavaly a Kisvárda, meg a Barcika, ugye, az Eto azt mondta, hogy a, igen, a együtt, az még a 20 csapatos volt, 18-16, és uh, hogy ez mennyire erős most a, a jelenlegi MB2, mert azt, azt láttuk, hogy, hogy, hogy ennek a Kispestnek az elmúlt két évben Erősen megfeküdte a gyomrát a, a, a bajnokság. Ugye a 20 csapatos MP2-nek egy fiatal csapattal mentünk neki, örültünk a középnezőinek is a végén, utána a következő év, hát most nevezzük egy átmeneti évnek, mert ott azért voltak, volt egy tulajdonosváltás, meg volt pár rossz döntés is az ősz folyamán. Ott is egy középcsapat lettünk, viszont azt, azt kell látni, hogy most jelenleg kb. annyi pontunk van, mint ahogy a Kazincz-Barcikának feljutott. Én tulajdonképpen igen... Ö... Én azért mondtam azt, hogy már most szerintem a honvéd feljutott. <gül> Nyilván nem kell átradőni, de szerintem feljutott és tervezheti a jövőt. A barcuk az egy különleges helyzet volt, ez a protest nem róla szólt, ott is vannak, véleményem, meg információim kapcsán. De, de bocsánat, nem tudom, hogy mi, mire akartál ezzel kijutni. Az, hogy mennyire erős most ez az MB2. Úgy általánosságban, mert ez, ezek mindig egy ilyen nagy kérdésként merülnek föl, hogy szokták mondani a szurkolók, hogy a, a tavalyi évre, hogy ennél gyengébb MB2 még nem volt, fel kellett volna menni. Tehát nem, ez a... nem igaz. Ez nem igaz. Az előbb, amit mondtam, hogy 20 csapatból 18, 18-ból 16 van. Most jelen pillanatban gondoljuk meg 16 MB2-es csapat van, az mínusz 100 játékos a 20 csapathoz képest. Mert egy 20-as kerettel Igen. számolunk, de ez, ez lehet több is. Ö... 25-ös kerette számoló általában. Tehát most ez a mínusz száz játékos. Tehát az a, az a, az a mínusz száz játékos, azok tulajdonképpen kikoptak az MB, a, a, idézőjében mondom, a gyengébek. A jobbak maradtak MB2-be. MB Ezt egy picit gyengítheti a fiatal szabály, hogy ebben az évben már kettőnek kellett lenni, ne, tavaly egyenlég volt, és ezáltal ha most a Belegondolos négy-öt fiatalnak muszáj egy keretbe lenni, mert egyrészt a fiatalok nem tudnak kiegyensúlyozott teljesítmény nyújtani, cserélgetni kell őket, másrészt sérülés is közben. Tehát egy négyöt Embernek muszáj a keretben lenni 2006-os vagy 2007-es. Az azt jelenti, hogy 16x5 az 80 játékos, tehát itt már majdnem visszajön az a minusz 100. Tehát ha ezt nézem, ez gyengítheti, a, a, a, mert nincsen. Ráadásul a 2006-os szerintem az egyik, leg, bocsánat, hogy így mondom, az egyik leggyengébb korosztály volt a korosztályok között. Már bocsánat, figyelemmel kísérem az érőket. Tehát nincs 80 mb 2 szintű 2006-os ebben a pillanatban. Ezért lenne jó szerintem, hogyha most őket hagynák még egy évig, akik most elkezdtek játszogatni, hogy még egy évig a 2006-os jó lenne, mert talán kapnának még egy év játékpercet. Ugye nagyon sok helyen a 2007-2008-asok játszanak é, Igen át még nyolcasok azért az MB2-be kevés. A Honvédban van hogy a, a nyers, az meghány, ő 8-as vagy 9-es. Mindegy, hmm. de a Honvédban előfordul, de, de több csapatnál nem örülnek, ha 2006-ossal meg tudják oldani. De annak örülnének, igen, igen. de hogy a kecskévét a megye egy. Ja, hogy értem, fel, igen, ilyen, értem, hogy, értem hogy, hogy mondod, igen. Tehát visszatérve, én szerintem nem lett gyengébb az hmm. MB2, sőt, biztos vagyok benne, hogy nem lett gyengébb mondom, az orrom előtt lett ez. Ö, inkább azt az kell, hogy mondjam, hogy valóban inkább abban kellene talán a honvéd szereplését keresni, amit te is mondtál, hogy a, az elmúlt évek picit kaotikus, sága akár a vezetés, akár a tulajdonlás, akár a vezetők váltásánál. Ö, ne felejtsük el, Ajkán az elmúlt egy év alatt három, három ügyvezető volt. Tehát azért, amikor egy ügyvezetőket cserélgetnek, az, az, az azért az azért egy, egy, egy, egy, nem egy stabilitást üzen. Jó, hát én, én ennyi voltam, Tibi, Kálmán. Bőven lenne még kérdésem, de most így a valgatókedvén mondom, hogy nagyjából másfél óránál tart a nyersanyag. Ebből lehető hogy valamivel rövidebb Hónalmas. lesz a... Hónalmas vagyok. egy hónap ezelőtti Kispest-Ajka meccsről szerintem az Ajka tök jól játszott. Tehát emlékszel, hogy a, a gyurcsó az utolsó percekbe rúgta a győztes volt és egyébként az ajkai kapus nekem úgy tetszett, én nem, nem úgy gondoltam, hogy egészen jó teljesítmény újt. de amikor a kapott gólt, én, én ezt a mai napig nem értem, hogy ott mosolyogsz, hogy, hogy nem dobta ő túl hamar el magát a rövid fele? Hát figyelj, most ez nem az a felület, ahol én szerintem játékosokat kellene nekem Ö, elemeznem, vagy értékelnem. Kultúráltam mond el. Hogy? Ö, név nélkül. Igen, név nélkül van el. Figyelj, ö, tényleg egy, ö, egy jó, csap, jó, jó jó. Úgy gondolom, hogy egy jó taktikával játszottunk azon a meccsen is. Jól is kezdtük a meccset. Két nagy tújvel védés mentette meg a honvédot. Ö, Sokan kritizálják a Omvédot azért, hogy még mindig a túlvéd, és nincs az a, a, a, a akadémián egy, egy kapus, aki ki tudja várni. De én azt gondolom, hogy szél szentesíti az eszköz. Tehát most ebben a helyzetben a tújvelre volt szüksége Omvédnak. Ezt én meg tudom erősíteni az Ajka megy kapcsán. Üh, igen, a, a 86-87. percben, amikor, amikor egy előre vágott labdára. Sajnos ott a védő is hibázott nálunk, mert én most talán egy pici kulisszatitkat is elárulok, hogy hogy sikerült azért a sok esetben a védekezés nagyon majdnem tökére nem majdnem minden csapatomnál, hogy ugye belülről kifelé védekezés. Tehát ott nem, nem lehet tök mindegy, hogy kinek befelé levenni egy védőt. És amikor Ádi a, a, a visszafelé levette gyúrcsó a, a védőnket, akkor ott nagyon-nagyon szemben lett a kapuval, Valóban egy kapusnak ott nem szabad eldobni. Ezt, ezt hívom én annak, régebben több ilyen kapust is láttam, hogy, hogy egy picit ilyen brahi, kapu, brahi döntés, tehát ha, ha nyerek ezzel a döntéssel, akkor bravurt hajtok végre, ha meg nem, akkor így járok. Tehát én szerintem ott egy picit korán adta föl a hosszút, nem éreztem azt, hogy ez, ez ezekkora nagy helyzet volt, még akkor sem, hogyha szembe volt a kapuval, kár volt, akkor az én szemszögömből kár vőtt, mert egy, tulajdonképpen egy jó meccset játszottunk. De így utólag azt mondom, hogy persze a kellett az árampont és a meneteléshez. De hát akkor is lenyilatkoztam, ez pont a sajtótájékoztatón a Gelei Józsiék voltak, és megdicsérték a csapatot, meg a, hogy milyen bátran futballoztunk, és nem egy antifutbalt produkáltunk már az első perctől kezdve. Hogy igen, nagyon érdekes az adat tavaja. A léderre Rákos tavaly a szezon végén én nagyon becsülőmőt és nagyon jóban voltam vele tavaly a bvsc azt mondta, hogy ha a BVSC tavalyi szezonjában 65 percig tartott volna a mérkőzés, akkor feljutó helyen vagy lettünk volna. És nem azért, mert kondicionálisan nem voltunk jó állapotban. Most gondolj bele, fél csapatot le cserélni ma már. Nem azért, hanem azért, mert nem volt cseréd. Tehát egy rövid volt a keretem. Elmentünk Kisvárdára, egyszerűen nem tud egy bvsz edző jól cserélni. De ugyanezt éreztem most a Honvédnál is, hogy addig, amíg Gyurcsó Ádámok tudtak bejönni a Honvédnál, vagy Varga Kevinek az Ajka ellen, addig nekem egy Tóth Tamás vid, és nem megbántva a Tomit, vagy tehát, hogy nem ugyanaz a meccs menete, hiába van meccs terve edzőnek, nem ugyanaz a meccs menete az utolsó percekben, amikor ezt érzed, hogy tulajdonképpen egy picit tehetetlen is vagy. És sajnos ez, az, hogy a 87. percben az bánt, de, de, de valahol azért törvényszerű volt még a meccs összképét nézve is. És ezt el kell férfiasan ismernem, hogy a Honvédnak azért van egy olyan jó kerete, mert itt egy, egy ahhoz, hogy a célt elérje egy csapat ahhoz nem 11-12-13 játékosra van szüksége, hanem igen, amikor egy meccs tervet megcsinál egy edző, akkor ebben, ennek, ebben komoly szerepe van a keretnek. És akkor a sérülésekről még nem is beszélek, de hát istenek lekapogom nekem, azért sérültem, nem volt az elmúlt 3-4-5 évben, mert ezt is például a Gyurikától tanultam, hogy a prevent, preventív edzés munka, amit jelent. Jó, van más, amit akartam kérdezni, egy kis visszautalás, hogy azt hiszem, hogy a Pisti mondta, hogy ez a keret, hogy mennyire jó az ember re ez a jelenlegi. Na most figyelj, most győztünk idegenbe Debrecenbe, megvertük itt a Diós Győrt, nem volt még egy DAC elleni meccsünk is, azt hiszem, hogy volt, a, amit szintén megnyertünk. Tehát végülis az eredmények azt mutatják, hogy nem egy elveszett ez a brigád, hogy te hány helyen és hány embert hoznál ebbe? Nézd, de... Ebben igazad van. Tehát azért volt egy nagyon jó Debreceni meccs, volt egy ö, Diós meccs. nem akarok senkit de most a diósgyőrt egyelőre ne soroljuk ö, nagyon komoly erőnek, nem akarok senkit megbánteni, de most ahol ők tartanak, az szerintem hátrébb van, mint a Honvéd ö, pillanatnyilag, meg akkor is, amikor kupában játszottak. Ez az ő dolguk, tehát nem megbántva őket, de biztos, hogy benne most a Ricsiéknek van munkájuk, ő, ő lett a sportigazgató, nekem ő is pályadzőm volt a Kazincz tehát a szállak összefüggenek, minden, minden igen. Nem. De egy nagyon jó kapcsolatban vagyok vele, múlt beszéltem is, vele gratuláltam neki. De ez a Diós György. valóban ez, de nagyon-nagyon hosszú a szezon, 33 forduló van az 1 ben minden hétvégén meccset adnak. Bele lehet erősödni, lásd Kazincz de gondolj bele, az Kazincz Barcika az első decemberben 11 pontjuk volt. Most tavasszal már nem tudom, mennyit szereztek még hozzá, meg kiki meccseket játszanak, szoros meccseket játszanak. Nyilván a Honvéd nem egy Kazincz Barcikára akar hajazni, már bocsánat, nem azt, nem azt tervezi, amit mondjuk a Barcika eredetileg is megmondott, hogy ő nekik ez egy kirándulás, ez az év, aztán legkisül belőle valami, bár én úgy érzem, hogy egy profi sportoló legyen az vezető futbolista, fölmegy a pályára, az nem készülhet arra, hogy majd jövőre már másik osztályba fogunk, lejjebb. Honvéd azért egy brand, brand volt, brand most is, meg az is lesz, remélhetőleg, tehát ő a honvéd azért nem szabad, hogy megelégegyen azzal, hogy ah, majd egy felszálló egyet veszünk a, az 1 re ő neki azért. Azért másban kell gondolkodni, akár stratégiában, a klub modell felépítésben, már most, és mondom, nem, nehogy félreértsétek, nem tanácsokatok, meg megvannak erre a megfelelő szakemberek, már most megkeresni a kooperációs partnert, mert ugye mb 1 ben lehet egy kooperációs csapat, az mb 1 ben lévő, hogy a, hogyan tudom a, a nyerseket tovább építeni, mert például a, a fiatal nyers is nagyon tehetséges, de még NB1-re azért nagyon most, így, most ezt mondom, lehet, hogy aztán a nyáron majd rám cáfol, hogy hogy ezeket ne, vesz, ne veszítsék el, és minél több MB2-es játékperc legyen benne, mert onnan van egy ugrás az MB1-be. Tehát ugye ezeket a lépcsőfokokat meg kell tervezni, és, és nagyon nehéz úgy, hogy te úgy tervezel, hogy hú, most akkor egy év jövőre, akkor mi van, a kiesünk, stb. stb. stb. Látható, nem egy könnyű, a 12 csapatos mb egy, ez, én ezért keveslem a 12 csapatot. Én megmondom őszintén, két dolgot nagyon változtatnék az a futballban: MB2-be beengednék két külföldit, mert letörni az árakat, mert csatár annyira nincs, hogy olyan csatárok adják el idézőjelben fizetésileg magukat horrorpénzeké, mert van hat, és azt akarja mindenki megvenni. Bejönnének a szerb, az ukrán, a szlovák, a soroljam, és az letörni a, a, a pénz, szerintem a pénzeket. A másik pedig azt, az... Az MB 1 re is könnyebb így készülni, így van, hogy már van légiósra. Így van. A másik pedig én, én biztos, hogy felemelném 14-16-ra az mb 1 et mert mindenki azt mondja, hogy érdektelen lesz a, a bajnokság. Nézzük meg az mb 2 t A jelenleg is, de tavaly is, tavaly előtt is, a 8-9. helytől bárki kieshet. 16 csapatos. Tehát, hogyha ez az mb 2 ben évről évre megismétődik, akkor miért ne ismétlődne meg mondjuk az NB1-be. Tehát ott, ott ugyanez a kiélezett harc lehetne. való az az utolsó három fordulóban már lehet, hogy nem. Na de az most is meg lesz. A 12 csapatnál. Pláne, ha majd bevezetnék azt, hogy 1 plusz 1, mert ott meg aztán, most gondolod el, megint ott, ott milyen esélyegyelősséggel megy a osztályzós NB1-es, mondjuk az osztályzós NB2-essel. Úgyhogy teljesen más versenykírás vonatkozik az mb 2 meg az mb 1 külföldi fiatal szabály, stb. stb. stb. stb. De nem akarok erről véleményül, mert nem ismerem a, a konkrét tervet, meg a, meg a versenykírás, de visszatérve, a honvéd az azért, az nem a kazincbarcika, nem senki más, a honvéd, az a honvéd. Nekem még egy utolsó záró kérdésem lenne, 30 éve idegesít valami, sőt, most már 35. A... Akkor ideje, hogy ki jöjjött. Hát nem tudom, hogy mennyire emlékszel rá, amikor a mezei volt az edző Kispesten, a... kiszélesítette a pályát. Szélesebb lett a Bozsik stadion gyepszőnyege. Az miért De... volt? Megmondom őszintén, erre nem emlékszem. Nem tudom. Sajnos már nem tudjuk tőle megkérdezni. Igen. Uh, nem hát, tudom. Kálmán. És emlékszem rá, hogy meg lett szélesítve. De a az is azt megírta, jelenti, hogy... Az azt jelenti, hogy el kellett volna venni a salakból. Nem nem salagból vettek el, hanem egyébként rövidebb lett a, a, a partvonali rész gyakorlatilag. Tehát a szegély, a fűszegély. Fűsz, fűsz igen, szegélye. a fűszegély, az egy kicsit rövidebb lett. Ugye a két dolog volt mindig a mezeinnél, ami mindig megmaradt az embernek, hogy egy-azt szélesebb lett valamilyen a pálya, meg hogy a 16-os és a fél között mindig ki volt kopva középen a fű. És azt se teljesen értettük, hogy miért. Hát ez még, még öt évig majd izgatni fog téged? Mi nem ső, tudunk rá választani. Lehet, hogy még tovább, Mert már sajnos Gyuri Bácsi nem tud erre választani. választ fogok ezekre kapni. Én azt gondolom, hogy ha már így fölhoztad a Gyuri bácsiról a szót, most már egyre több olyan hangot hallok, ami, ami rehabilitálja őt. Sajnos ennek az kellett történni, hogy ő elment. Én most is azt mondom, hogy ő sok mindent lehet rámondani, ráfogni, akár az edzőképzés, stb. kapcsán, de azt azért ne felejtsük el, hogy magát ezt az edzőképzést, azt az ő, ő vezette be. És ő már 15 éven nincs az edzőképzés élén, és hát én azóta sem tapasztaltam valami edző fenoménnak a kijövetelét az edzőképzés, és nem bántás, tehát hogy inkább összehasonlítás. Tehát én, én megtapasztaltam az ő szakmaiságát két éven keresztül itt, a Honvédba, és utána két éven keresztül a BVSZ-be, bár ott, ott már inkább ilyen vezető volt. Ott vezetőként már, már egy picit más volt, de a futballpályán szerintem a, az az ember volt, aki megelőzte a korát, sok-sok példát tudnék erre ráhozni, a rengeteg technikai képzés, technikai labdás képzések, amit ma úgy hívunk, hogy körver, rengeteg test erősítő program, a sérülések megelőzése véget, ma ezt úgy hívjuk, hogy korstabilizáció, de a, a high pressing-et, a magas pressing-et, a csapat együtt mozgását, tehát nagyon-nagyon sok mindenben gondoljuk el, az 30 valány éve megelőzte a, a korát, precízen ki megtervezett egyéni képzés, egyéni rengetegszer szekimaradt velünk, külön poszpecifikus képzéssel. Ma azt tapasztalom egyre több helyen, hogy napi egyedzés is megyünk haza. Profi játékosokról lévén szó, fiatal gyerekekről lévén szó, minden egyes edzés nélkül eltöltött idő, pláne a hét elejéről beszélek, az, az számomra bűn. Bár hozzáteszem, nyilván ma már egy picit más intenzitása van a futballnak, mert ha az adatokat is megnézzük, és most nem akarom az időt már nagyon fel, ö, én ben kint voltam az ukrajnai, lengyel-ukrán közös rendezésű európa bajnokság mint a szövetségi edző, és azóta kapok sok-sok adatot az uefa tól mert akkor regisztrálnunk kellett különböző. És például, a, a, igaz az FIFA, de a Katari Világbajnokságról is megkaptam és a, a, abban a 10 év alatt az össz megtett táv, az mit gondoltok, nőtt vagy csökkent? Mondjuk 12 meg Katarban, amikor volt 24-ben? Valahogy így. Valahogy így. Az összes, az összes megtett tett. táv egy játékosnak a pályán. Én emlékszem, amikor, amikor ilyen 5-8-ról felugrott 11-12-re, az volt egy ilyen időszak, az ilyen látványos volt, ez a, a 90-es évek vége felé Tehát volt. most ebben a 12-től 24-ig, ebben a 10-11 évben, én el tudom képzelni, hogy az intenzitást, nőtt, de az összmennyiség csökkent. Így van, így van. Tehát az összmennyiség, az, összmen, az összmennyiség az csökkent majdnem másfél ezer méterrel. Érdekes mondom, mert már voltak ilyen 14-13-14 ezerek 14, is. Azon az ebén, nyilván nemzetközi szintről beszélünk, és ez csökkent. Viszont a high intensity tartomány, ami, ami ugye tudjuk, hogy attól függ, hogy melyik műszer hogy állítja be, de a nemzetközi protokoll az inkább az, hogy ilyen km egész tized órától 25 km tized kilométer, per ez a helyen e fölött a sprint, az viszont nőtt. Nem is kevéssel, sokkal. És emiatt én azt gondolom, hogy a, a játékosoknak a felkészítését is ezt le kell követni, sokkal intenzívebb meló van, sokkal intenzívebb ö, mozgástartományok vannak, emiatt a sérülésveszély is megnő, és emiatt én azt gondolom, hogy a terhelés-pihenés aránya nagyon fontos. Tehát nem, nem az a világ van már, hogy nap, napi kétedzés minden nap, és akkor fej, de, de más az, amikor gyakoroltatok, akár még egy felnőtt csapatnál is, mert ott is vannak nagy számban fiatalok, külön egyéni képzések, stb. És ebben is azt kell, hogy mondjam, és visszakadni egy kicsit a, a Gyuri bácsira, hogy ő és a stábja ezt precízen kialakította. Tehát nekem annó akkoriban, amikor, bocsánat, Verebes Józsi bácsi jött utána, egy, aki szintén egy, egy valami maga nemében egy Jenny volt, de, de nekem szakmailag egy nagy űr volt, és Visszatérve most erre, hogy most miért szélesítette meg a pályát, ezt őszintén megmondom, nem tudom. Tehát majdnem kilogikászhatod volna, hogy lehet, hogy egy olyan játékot próbált meg a csapattal, amihez nagyobb, nagyobb terület, kellett, kellett. szélső játék. Igen, megfutni igen, az ellenfelet. Szélső Vince Piló, Józsiék, tehát egy szélső, jobban ki tudott használni a szélsőket. Akkoriban még nem kontroll kontrol, árnyék szélsőkkel játszottak. Rendszerfogóval játszottak a csapatok. Igen, még igen, igen, igen, igen. Bár ez is érdekes, mert Uh, igen, a Gyuri bácsinál csinál. igen, de utána már a bvsz ben nem, mert ott négy védőztünk, és, és ott már területre eső védőket játszott, igaz, söprögetővel, de az előttem lévő három ember, az területre eső, uh, játékot játszott, vagy akár... Na mindegy, tehát ebben most nem menjünk bele, mert szerintem már ez egy külön podcast, ez már szakmai. Hát köszönjük Józsi, hogy eljöttél és egy, beszélgethettünk egy jót. Tibor még mutatja, hogy szeretném. Igen, igen, most itt a edzősködés, sok dolog szó esett itt az utolsó percekben, és nekem, meg nekem van egy olyan kérdésem már, vagy 30 éve, ami nem 30, mondjuk legyen 10, hogy azért 80-as években rengeteg jó focista volt a Honvédban, de hogy tartósan edzősködni, igazából téged látunk, a Subka Attillát, a Dömének volt egy időszaka, és hogy, hogy nem tudják ezt a rettenetes játék tudást, amit képviseltek, hogy ezt nem tudják átadni edzőként, mert nem nagyon látjuk őket a szélén. Nagyon jó kérdés, és megpróbálok rövid lenni, mert ez, ez megint egy hosszabb, tehát jelen pillanatban Magyarországon tényleg kevés korombeli, vagy, vagy na, tehát én van egy olyan érzésem, hogy ez, ez valahol legfelülről jövő irány, hogy na most akkor a régi edzők nem tudnak... Jöjjenek a külföldiek. Jöjjenek a külföldiek, meg a fiatalok, mert hogy mert ezek nem tudnak megújulni, ezek a régi beidegző szocializációs emberkék, a korabeliek. Én azért mondtam az előbb, hogy nekünk is meg kell új minden innovációt, minden új módszert, mindent, mindent. Mert ehhez mi még hozzá tudjuk adni azt a tapasztalatot, amit játékosként vagy edzőként összeszedtünk ebben a jobb 30 évben. Ez az, amit szerintem egyetlen, bocsánat, nem bántva senkit, mert én is fiatalként kezdtem, és most látom azt, hogy azokon a fázison mennek kollégák most végig, amin én már visszafelé jövök, és nehogy félre és, hogy viszont van egy olyan úgynevezett hiányom a mentoredzőket Magyarországon. Tehát hirtelen akarunk mindenkit a legmagasabb polcra fölteni, neveket is mondhatnénk, és valahogy nem úgy sikerül, akkor utána ő is elveszíti a, a hitét, mások is elveszítik bennük a hitüket. Tehát ez Magyarországon nincs kialakítva, ez a úgynevezett mentoredző. Ö, ha megnézzük most az olaszokat, az olaszoknál ö, az első 6-8 helyezett csapatnál 65 pluszos edzők vannak, de mondhatnánk sorozatot, Mori kezdve, a Gasperiniig, stb többi, stb. Náluk ez, ez egy teljesen természet. Vannak fiatalok is, természetesen a Komóba, stb. hogy ö, Nyilván, de alapvetően én a fiatalok érdekében mondanám azt, hogy szükség lenne, igen, amit te mondtál, a korombeli edzőkre, de viszont azok valami miatt kikoptak ebből a rendszerből. Lehet, hogy mi is hibásak vagyunk, és ők, bocsánat, mert nem, nem ö, képezték magukat úgy, ahogy kell. Tehát biztos, hogy van ebben egy egy személyiségi, hogy jaj, nehogy hogy már megmondják nekem a fiatalok, hogy én, én, én voltam ott, én tudom, de ez nem igaz. Tehát tudom, de ma már nekem is másképp kell a mai fiatalokkal hozzájuk szólnom. Nem tudom, nem, ez egy reklámhely, remélem nem az. volt Krisztiának van egy generációkról szóló anyaga a podcasteket mindig hallgattam nagyon-nagyon tetszett, és nagyon fel is kell használnom, mert nekem is ma már másképp kell én ugye X generáció vagyok, vannak a baby boomerek előttünk, stb. Y, stb. stb. stb., stb. Ma már nekem, nekem is másképp kell hozzájuk szólnom, mert nem ugyanazokat a, a értékek mentén nőnek föl, mint amilyen felnőttünk mi. Nem ugyanaz szerint élik az életüket. Tehát másképp kell őket megszólítanunk nekünk, edzőknek is. És ez is egy része, én kontrolltan folyamat elvégeztem, hagyd ne soroljam. Tehát sok-sok olyan, amiben hiszek is egyébként, mert minden fejből indul ki, de ahogy, hogy ez, őket én, én meg tudjam, szólítani és meggyőzővé legyek, magammal tudjam ragadni, ahhoz ez nélkül is. Ebben lehet, hogy van az, a korombelieknek némi kis hibájuk, de leginkább a rendszernek. Tehát euh, kipipáltuk őket, Gálid Gyurikat, subkati Attilaikat, tehát pedig nagyon rotantikat, tehát nagyon-nagyon sokat lehetne tőni. Egyedül a Bognár az, a a gyuri. De láthatóan azért a Gyurinál jól is működnek a dolgok, pedig ha nem lenne ilyen sikeres, már őt is kipipáltuk volna. És mégsem, Harasztinak nem az a zsoltinak, nem az az első gondolata öt vereség után, hogy na akkor a bogesnak annyi, hanem egy klubstruktúrába gondolkodik, és láthatóan most már nyertek, ők, ők építkeznek. Tehát, hogy ez nekem nagyon szimpatikus, és nem véletlen lett a hara ismét az év legjobb sportvezetője. Nem az történik, hogy, Hú, mert a menedzser terítem a vezetőnek a fejét, hogy na most akkor ez, ez nem maga, de. Tehát értitek, nem értem, és nem sértő senkinek. Jöjjeljenek a fiatalok, mert övé a jövő, én is fiatalon kezdtem, de én azért, ahogy az előbb említettem, kiártam bocsánat, a, a ranglétrát Pölöskei Gabi mellett, Massimo Morales mellett, Sisatibi mellett, Egervári Sanyi mellett, hagyna soroljam. Tehát azért nem egyből lettem a, a Honvédnak a vezetőedzője, vagy a Vasasé, vagy a, a Kisvárdáé, vagy a Barcikáé, vagy bármilyen. Nem egyből, hanem ennek voltak különböző fokozatai, ezt azért hiányolom most a magyar rendszerből, hogy van olyan, olyan, az öltöző, a kispad, a meccselések, az adatoknak a használása, a feldolgozása, az összefüggéseknek a megkidolgozása, akár pszichésen, akár pedagógiailag, akár, nem, figyelj, aki, aki focit akar csinálni az adatokból, az zsákutcában van, ezt mondja Bog, ez nagyon jó mondja. De ahhoz az adat elemzés nagyon jó, hogy amit látsz, az, az megerősít, vagy akár megcáfol. Jártam így is, úgy is. Érdekes, amit mondasz, mert ugye tényleg több fiatal edző tűnt fel az elmúlt időszakban, és többen elkallódtak emiatt, hogy, hogy nem egy itt tapasztalt edző mellett kezdték a pályafutásukat, hanem egyszer bedobták őket a mély vízbe valamilyen szakmai döntéssel, vagy egyszerűen pénzhiányból, mert volt lehetőség, vagy valami rossz más. koncepció mentén, é. Ugye most itt, em, itt említhetünk nevekt is nyugodtan szerintem, mert ugye a Máté, például Szegény Pinedzics Máté, aki egy kiesés után lett a Kispest edzője, hiszen most ugye is a Kispestről beszélünk, a Máté előtte egy U19-es csapatnak volt az edzője, és hirtelen egy, egy olyan klubnál kellett neki bizonyítania, ami, ami kiesett az első osztályból, új csapatot kellett, totálisan új csapatot kellett építeni, ráadásul közben anyagi csődben is volt. Na most erre nem készül föl egy edző úgy, hogy, hogy, hogy ott Bán, ott találkozik először felnőtt csapattal. Én nagyon, én nagyon sajnáltam ezért a szituáció. És dühös szúrkolókkal azt se És, és komoly elvárásokkal, meg késő de. csapatnál kis komoly elvárásokkal, meg egy honvédnál. Egyetértek, ez az az időszak volt, és most remélem a Máté sem sértődik meg, amikor én egy Picit azt vártam, amikor meséltem nektek az előbb, hogy most kiesett a Honvéd, most egy olyan edzőkkel. És most is tartom, hogy akkor inkább egy olyan Van, Nem biztos, hogy a Csábi Józsi, akár a Csertői, aki később jött, vagy valami, aki ismeri a másodosztályt. Hát ugye 2003-ban a Gálhiedi Gyuri. Aki Igen. Aki tapasztalt Igen. Tehát aki ismeri, tapasztaltabb. Tehát a, a Máté... Mátét pont egy, pont egy barcikai győzelem, győzelmünk után váltak el az útja Jomvédnál, tehát hogy látszott, hogy ez neki, bocsánat, hogy így mondom, belecsöppent, és egy picit nagy volt a gabáta, meg nagyon-nagyon nehéz helyzetbe került, talán ezt most már ő is így látja, nem jó döntés volt, tehát ott nem a gyerekeket kell, fiatalokat kellett, gondolom egy olyan döntés volt, hogy ismeri a játékosokat. Nem a játékosokat kellett volna ismernie, hanem a mezőnyt. Mert az, az, az sokkal a ütősebb, hogy te a mezőnyt ismered. Már játékosokat megismered két-három hét múlva, de a mezőnyt nem fogod tudni két-három hónap alatt sem. Mert ahhoz, ahhoz benne kell ebben jobban lenni, meccseket elemezni, ellenfelet nézni. 24 óra 28-at meccset kéne nézned, hogy ez minél előbb megismerj. De egy... mondhatunk más nevet is, mondjad. Ö, nem csak ott volt egy ilyen fura szituáció Kispesten, most hát tényleg túlhúzzuk, legjobb két részletbe rakjuk Én ki az adást, az jutott eszembe, hogy... Hogy egyszerre kellett megfelelni annak, hogy te a kispest edzője vagy, és azonnal vissza kell menni a másodosztályból, és közben annak is meg kellett felelni, hogy az akkori tulajdonos hiányos, de azért ügyvezetős időszakban megpróbáltak kialakítani egy koncepciót, ami koncepció mentén fel lehet építeni ezt a csapatot, és nulláról elő, előre lehet lendülni, és ehhez kellett egy edző. Mondták is, hogy nem biztos, hogy ebből feljutás lesz. Nem merték kimondani, nyilván ez egy háttérbeszélgetésekben hangzott el, nem merték kimondani, hogy itt szó nincs feljutásról. De hogy valami koncepció mentén épüljünk, amiből lehet játékost eladni, amire majd később lehet építeni egy csapatot, amivel majd fel lehet menni, és amit az edző végig tud vinni. És ebből lett ez a döntés. Egyetleg gondolat még ezzel kapcsolatosan, plána, ha még lehet egy második rész is. Hogy az előbb elfelejtettem ezt mondani, csak belekezdtem, hogy a sportigazgatóin tanultuk azt, hogy hogyan lehet egy klubmodellt fölépíteni leginkább, és mi az pillére ennek. Az identitása, a DNS-e. És ezt Magyarországon. Vagy a világban majdnem mindenhol így csinálják. Legalábbis a, a, a Pass által ismert országok, Belgium, Németország, Hollandia, stb. Tehát egy ha, Honvéd kapcsán. Ugye, ha nem ismered a múltad, nem lehet jövőd, vagy van egy ilyen mondás. Tehát a Honvéd kapcsán egy nagyon klassz ideológia mentén föl lehetne építeni egy klubot, mert ez egy akkora tradícióval bíró egyesület, akár még, amit a műsor előtt is beszéltünk az akadémistáknak a külön képzése, hogy ki kicsoda, mert tudjuk, hogy ki öregednek a generációk, elmúlnak a, a csodák, de, de az, hogy ezt tovább tud építeni, a DNS-ből kell kiindulni. És most lehet, hogy sokan, remélem, nem gondolják annak, hogy ö, ilyen önajágató ember vagyok, mert nem voltam soha ilyen, de én igenis minden nagy képviség nélkül felkészült edzőnek tartom, akár iskolázat szempontjából, akár tapasztalat szempontjából is magam. Valahogy mindig úgy jött össze, hogy nem tudtam olyan helyen lenni, a mindig csak tüzet kellett oltanom, ahol volt, ahol sikerült, most legutoljára sajnos nem, de, de ilyen is van egy edző életében, feltételek nem ennek Tehát, hogy, hogy lehet, hogy ezek nagy dumák, de volt a olyan, az életében olyan, hogy amikor igenis nagyon nagy űr volt például a, a szurkolók, meg a vezetők között, az edző között, tehát hogy akkor akkor hogy ez, ez egy olyan úton-módon szerveződő történet lett volna, mint amit az előbb elmondtam, hogy Honvédhoz köthető emberek dolgozzanak a, nem csak a vezetőedző, hanem a, a masszőr, vagy, vagy, vagy valaki, tehát a, a, a, a certáros. A, tehát a, mert ma már rengeteg olyan van a magyar futbalban, hogy megérezték a sok pénz, pénzszagot, a magyar futballról beszélek, nem a Honvédról, és mindenki már papír nélkül, szőrködik elég egy papíros, de van, mellette még van másik masszőr, akinek nincs papírja, stb. stb. stb. Tehát, hogy én, ha én, bocsánat, és nem, nehogy férjétség, nem okoskodni akarok most uh, klubvezető, lennék régen is, is volt ilyen, hogy, hogy ott keresgélek ki, ma kiöregetik a csapatból valaki, csinálok neki egy petvét, tehát egy, egy életútpályát. Úgy, ahogy a játékosnak player petvét csinálunk, úgy lehetne a kiregedő játékosunknak, mert van minden évben, hogy, hogy akkor mi, milyen pozíciót kapom, és az utána átveszi, ez a honvédos lesz, a honvédos rá válik, és mondom a szertárostól a portásig, a, hát régen a büfés Marika néni, hát odajárta a fiával együtt mindig a meccsünkre a házba volt büfés, tehát hogy honvédossá válnak ezek az emberek megérzik a hovatartozást is. És ez, ez előbb-utóbb tényleg egy, egy összetartozás. Mint ahogy most a szurkolókon nagyon érzem, és ezt egy nagyon-nagyon jónak tartom. És a sok szó példának hoztam föl, hogy Kazincz pedig, ami nem itt van. Több százan mennek betörik a kerítésajtót pont azon a meccsünkön, ami hogy Emlékezetes volt. De hogy érted, tehát ott van. BVSZ-ének kiket nyíti még egy szektort, hogy elférjenek a honvédosok. Tehát ez egy MB2-ről beszél. kettőről 2 ről Tehát, hogy ez egy hatalmas nagy potenciál lehet egy klubépítésben. Hatalmas nagy, amiről még, és én hiszem azt, hogy hú, uh, most már belelelkesedtem elmézést. Hát nevetőt tapsoltunk meg téged, Barcikán. <gül> nem felejtett el a tábor. Köszönöm szépen, és nagyon jól is esett, és én sem őket. Uh, tehát, hogy, hogy igenis, ebben ak akkora nagy potenciál lenne egy egész klubot. A kommunikációs vezetőtől kezdve bármi, bár, bármilyen szintig. Mai, mai modern világban nem arról szól a történet, hogy csinálok. 20-25 játékost összeszedek, ezt, na van egy klubom. Nem. Ez egy, ez egy másik, és a honvédnál azért van ebben, hó most már nagyon belelkesedtem, Van potenciál, mert a honvéd az, ami volt, van, meg most látom, hogy lesz is reméljük. Hát ez egy csodálatos, csodálatos végszó. <laughs> mert hogyha itt még tovább lelkesedsz, nem tudom, hogy bírja a memóriakártyait a háttérben. Hát Józsiet, köszönjük és... szépen, hogy eljöttél, és reméljük, hogy még visszatalsz kispestre, és azt is reméljük, hogy a közeljövőben is további sikereket fogsz elérni mind edzőként, mind akár vállalkozóként, ahogy hozza az élet. Gámen. értek vele, és egyébként biztos vagyok benne, hogy hamarosan visszatér, mert a következő hazai meccsen ott lesz a víbben. Igen, igen, igen, <gül> nagyon, nagyon, hát ráérek. <gül> Van ilyen szakasza is az életemnek, nagyon, nagyon rég volt, őszintén megmondom, olyan, hogy, hogy így évközben váltunk el az útjaink, de hát állistenek az előbb említettek, bőkifolyagetőre elszoktam, utoljára pont a Honvéd volt 2015-ben, de de igen, megyek, és nagyon szépen köszönöm a meghívást, örülök, hogy, hogy itt kifejthettem sok mindent, meg még talán sok minden bennem is maradt, de hát tudjuk, hogy az idő is véges. Mindig a Egerváros annyi mondta, hogy jó, jó tekom, mert így hívott, hogy nem adom át a szót, akkor reggel is itt leszünk. Tehát, hogy az a gyanú sokszor ért már engem, vagy vád inkább, nem gyanúvát, hogy sokat beszélek, és ezért elnézést kérek, hogyha ez így történt. Amíg egy rádióban nem probléma, hogyha beszél az ember, ez... Ez valahogy pont műfaj kompatibilis. Csak lehet, hogy e, majd a, aki hallgatja, 30 perc után na, ebből elég. Mindig abból kell kiindulni, hogy, hogy még emlékeznek rád, és még tudják, hogy ki vagy, tehát, hogy ez egy aktuális téma. Hát szerintem Józsi sokan megismerik Kispesten, én biztos vagyok. Jó. Hát jól esett, pont tegnap meséltem egy sztorit, csomagot adtam fel a kisebbik lányomnak edinburgh és aki a csomagé jött, egy Tóta nevezeti Nógrádi fiú meglátott, és hát ezt nem hiszem el, ezt nem hiszem el, hogy nekem itt kell felvennem csomagot. Hívta a barátját, mindenkit. Előtte való obiba a ismert meg egy eladó, hogy csak a kispest, Igen, nagyon érzem és tudom azt, hogy, és ez, ezért mondtam az előbb azt, hogy a Honvéd az egy különleges, rengeteg szimpatizása van, rengeteg szurkolója van, és nagyon sok olyan idézőjelbe alvó szurkoló van az országban, mert az országban sok helyen jártam, mai napig is honvédosként ismernek meg, és ellenféle mentem bárhova, békés Csabától kezdve bárhova, ö, akkor, akkor engem a honvédal azonosítottak, hogy hajrá kispest, csak is kispest, itt a meccsen voltam, ott voltam, jaj, da, da, da, da. megszépülnek, a, az emlékek, én már én vagyok az egyik legjobb futbolista, ami, ami nem igaz. Én ezt tudom, én a nagyon... Várja, sok... várja, itt, itt van még egy, egy egyetemben egy rész, sose fogjuk lezárni ezt az adást, attól félek. Pár hónappal ezelőtt itt adásban beszélgettünk koronbeli, vagy kétkorombeli srác, hogy a, a Kispest Honvéd korszáját, tehát 1990-től 2003-ig szerintünk melyik a legjobb csapat. Mi a posztonként összeraktuk, hogy, hogy mindenki szavazhatott játékosokra, és akkor összeraktuk. És összesen négy olyan játékos volt, aki mind a hármunk csapatában benne volt, ugye Szaszú, Kovács Kálmán, Pisont, és te. Hú, ez nagyon megtisztelő. Tehát, hogy, a, hogy amikor, amikor még a, ez a mai ilyen 40-50-es generáció is úgy emlékszik vissza arra korszakra, hogy te ott egy. Ott, ott, Igazából annak a csapatnak egy erőssége voltál, és egy fontos szereplője voltál. Nyilván itt belejátszik az is, hogy 98-2000-ben visszatértél, és, és ott volt még egy, még egy karrierszakaszot Kispesten. hogy ezek, ezek mennyit mindent jelentenek ma még a szurkolóknak? Ennek nagyon örülök, pedig az, az már egy, bocsánat, ez nem egy, nem egy sikerséria volt, ott bent kellett maradni. Én őszintén megmondom, ha ez nem a honvéd, akkor én nem is biztos, hogy bevállaltam volna ezt, akkor azt hiszem utolsó előtti volt akkor a Honvéd, nyilván ott, ott azt éreztem, hogy ha én tudok segíteni, Imre bácsi így gondolta, akkor nekem mennem kell. Sőt, ezek most már ilyen populáris... Voltak jó játékosok, a piros például Igen. bekerült a csapatunkba, vagy ez, ez Bevallom őszintén, már ilyen populáris dolog, amikor volt egy időszak, amikor amikor nagyon-nagyon nem volt már pénz, és úgy volt, hogy megszűnik a klub, nem tudom, az hányba volt. Amikor talán a Kovács már volt az ügyvezető. És, és akkor én emlékszem, ezt. hogy még az is eszembe jutott, hogy összetoborzom a játékosokat, és akkor kell, ingyen elmegyünk, és elkezdünk játszani csak azért, pedig akkor még tudtam volna játszani, mert mondom, elég korán abba agytam. Mondom, tehát nem akarom ezt túragozni, mert tényleg populáris sem akarok lenni, populista, hogy, hogy most <gül> itt úgy ilyen. De, de nekem mindig, mindig a honvéd, a honvéd marad, itt látom a tablókat, még amiken nem is vagyok rajta, de emlékszem, hogy rajta fönt volt a, a, az öltöző folyosón. Tehát ilyenkor azért megdobban az ember szíve, és őszinte legyek, nekem személy szerint, nekem, és ez lehet, hogy most nagyon hülye vagyok, nekem nagyon hiányzik a régi bozsik. Tehát én lehet, hogy ha én akkor döntéshozó vagyok, de nem voltam, lehet, hogy a régi Bozsikot újítatom föl és modernizálom abban a formában, ami mai rendszer követelményei. Igaz, hogy egy szolgálatosan szép stadion van, de megint más. A Nagyon jó a körítés, jó az induló, ez is tetszik nekem ilyenkor most. De, de valahol nekem ugye nyilván én kötve vagyok a, a, azokhoz az időkhöz, amikor bementünk és omladozott a fal. <tosz> <tosz> 30 év is itt is volt. Nem kaptatok fizetést, Nem hiányzik, nem? Volt ilyen, sőt, sőt amikor én eljöttem, uh, uh, mikor volt a Kovács Kármán féle, a volt a helyettes, az akkor emlékszem, hogy meg kellett. Ja, amikor átvették a, a a wilkinson urak, hogy hívták őket? Meg a Zsoltiék. Konc. Konc. Konc, meg a, Zsol, a Zsoltiék. Kis, Zsolt. kis Zsoltiék. Zsolt akkor, akkor nekem pont az, hányba volt az, akkor én, akkor én ott megszűnt a Honvéddel lévő kapcsolatom, ez lehet, hogy pont a 2000-es év, évnyara. Igen a... a ja, igen. Ott volt ez, hogy a Kovácskámán szaladgált pénzér, meg ilyesmi. Meg igen, igen, az akkor volt, mert a, már a, a féle csapatnak a Wilkinson volt. A, okay. igen. Akkor, akkor én, én ugye... Mm, nem kevés pénzről is lemondtam, nem biztos, hogy megtettem volna, hogy nem a honvéd. De hát én kaptam annyit a honvédtól előtte, sok-sok éven keresztül mondhatom így, mert akkor még csak kilenc, azóta még több, <gül> már ugye edzőként is, hogy én úgy éreztem, hogy ott nem, az, nem annak a pénznek a kérdés, hogy a honvéd életben maradjon, vagy nem. Nem rajtam múlott, tehát nehogy félreértéseség, nem a mellemet akarom verni. Mai napig nagyon, amikor jövök itt Kispestre, bevillannak a régi emlékek, a cukrászdák, a, a most is, ahogy jöttem ide, pont a Kálmival előtte beszéltünk, hogy itt volt a kispesti melós, itt volt a, a videotéka mindig, amikor még ugye videotéka volt, ma már, már ilyen nincsen. Nagyon-nagyon emocionálisan nagyon kötődöm a klubhoz, és szerintem ezért már így is marad bármi történik. Hát köszönjük szépen. Egy nem mondod, hogy még... Nem. Nem, nem. Azt mondtam, Nagyon szépen köszönöm én is még egyszer, és jó volt ezt úgy kibeszélni. Köszönöm, hogy érdeklődnek még irántam. Hát hogyne. Sziasztok.